Безперервний процес створення літосфери На півночі й заході Тихоокеанська плита занурюється в глибинні зони землі, формуючи океанічні жолоби. Це довгі, порівняно вузькі зниження дна з крутими схилами. Найглибший із них – Маріанська западина – уривається вниз на 11 022 метри. Вона розташовується в західній частині Тихого океану, простягнувшись уздовж Маріанських островів майже на 1500 км. Її називають четвертим полюсом Землі. Западина має специфічний віподібний профіль, майже прямовисні схили та плоске дно завшички лише 1-5 км. Тут відбувається один із найбільш таємничих процесів, які трапляються на Землі. Занурення океанічної земної кори в мантію. Подібні райони називають зонами субдукції. Літосферна плита, спочатку занурюючись, іде вниз полого. Її гірські породи зазнають, дедалі більшого тиску й ущільнюються. Коли плита починає тонути у в'язкій астеносфері, вона перегинається і йде вниз під гострим кутом. Нарешті, опустившись до щільної мантії. На глибину близько 670 км. вона переміщується майже горизонтально. Шлях плити, що занурюється, простежується за осередками численних землетрусів. Саме вони супроводжують процес переплавлення земної кори. Не менш таємничий процес відбувається в тих місцях, де океанічні плити розходяться. Тут виливається речовина мантії і утворюються серединно-океанічні хребти. Це і є найяскравішим прикладом знову утвореної молодої літосфери. З моменту появи вона починає довгий шлях до зон субдукції, аби потім зануритися в мантію. Таким чином працює безперервний процес утворення літосфери. У січні 1960 року двоє відчайдушних сміливців – Жак Пікар і Дональд Волш – захищені 12-сантиметровими стінками батискафа «Трієст». Зуміли опуститися на дно Маріанської западини, на глибину близько 11 кілометрів. Занурення тривало близько 5 годин. Підйом близько 3 годин. Час перебування на дні – 12 хвилин. Чи знаєте ви, що згідно з розрахунками, за останні 150 мільйонів років у зонах субдукції мало зникнути дві третини всієї поверхні землі, а протягом останніх півтора мільярда років – Через них мала пройти уся земна кора. Однак це не підтверджується, оскільки материки утворені земною корою, вік якої становить близько 2 мільярдів років.